محطر محردن کو دمولان عبدالباری صاحب دے دورا تفسیر قرآن دا چیانیس نمبر کے ساتھ چپر توپای محلہ پر, پر ربزای مسجد کی پر پچیس چینی دعویر نو کی شعر دے دید ملای رو پترہ ساتھ ای انشاء توید سنت کے اینڈ شیدیز مرکز دکار نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان ایز دے ایمین چوڑ جنگی را را سوابی انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو اوہوالغفور <سؤال> الرحیم او دغا اللہ بخن کے محربان قل یا ایوہ الناس و قد جاکم قد جاکم الحق و مر دا با تسلید جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا او تر غیب دے قرآن تا قلتو وایا ایوہ الناس و خلکو قد جاکم الحق و یکنن ناقلی تاسد حق مر ربکم ساسد رب دے طرفنا ېهدانوڅوک چې روان چې د حق پسته انمای تیننو د روانږې د حق پس په لنفسسی د پاره د فې د خپل داانه اومنځلله سووک چې کومراشهته ان ما زلوونه د کومه کېږخواړیا سظای په د کابهدار اوسه دهغه چې وحي کولې شي تا ته واصبر او کلخصا حتا تر دې پوري يه حكم او چې الله رب العزت فیصله راوليږي او هو خير الحاکمین دا الله دی به تر د فیصله کوم کونه پیغمبر علي السلام تو تا چې د کم کتاب وحي کې د هغه تابدار اوسه بیا وي واصبر کلخصا دا کله کېدل و وي ځکه ما سلام دما مشرکانو په اكيد ردو او داسه ردو داسې ځغې وي د خو موږ الله ته نږدې کېږو ويا عبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفاعه عند الله دا موږ چې کم کار کوو په دې الله ته نږدې کېږو او نبی له سلامي تاسو په دې دوزخ ته نږدې کېږئ الله نه په لري کېږي نو دا به قوم بدله کېدا اولغن ډیر ابي بدلګيده نو تکلیف ور کولو کوشش به کاو نه تک الله حکم کوي واسبير کلکشه تر دې چل لا فیصلو کی او هو خیر الحاکمین ده الله ل بهتر فیصله کونکو نا امتیازات د سورۃ یونس سورت یونس ممتاز دی پدی الفاظ د بشارت چ الله مؤمنانو له کوم الفاظ سره بشارت دی صورت کې ور کړل ان لهم قدم صدقين دې لپاره اوچتا بهتاره مرتبه دا او قدم زکر کوي چې مساله سخته و چې پدې مساله باندې کلک شي قدم دې مضبوط شو نو الله رب العزت بشارت بشارتم بداسه الفاظ سره ور دی چې داسې الفاظ سره بشارت بل صورت کې نه د ذکرن بل دا صورت ممتاز دی و دشمنای دو کفارو دی قرآن سران چا غیب اخکاران بی علیہ السلام دویلو اعت با قرآنن غیر حازا بل کتاب رال خدا بنوائیم درین دا صورت ممتاز دی پا اکیده مشرکانو جَعَلَ دَاوِي هَؤُلَاءِ شُفَعَاءَنَا عِندَ اللّٰهِ موږ د خلکو چې عبادت کوو نو دې حسنه شي کوله خو الله یې کړي د دې په واسطه بل د ممتاز دی په تاریف د اولیاء چي ولی جات وایي اَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذین آمنوا وکانو یتقون بل دا سورت ممتاز ده په بادارای د نوح علی السلام جنوح علی السلام یې اجمیو امرکم وشراکاکم طول راغون شه زما پاره زماده خلاف کې فیصله وکهای بل دا سورت ممتاز ده په خیرود موسی علی السلام په قبولیات دا غی او بل دا سورت ممتاز ده په ایمان به فرعون تہہ مارک دیم دی ایمان دارو کو قبول نشانه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب ان اهجمت آیاته ثم فصلت ملذن خبیر سورۃ ہود دامہ کی سورۃ دین او ترتیب د کی 12 سم دی. بس د سوره یونسنا او په نزول کې د پنځو پس د سوره یونسنا یعنی ترتیب کې څنګه وینو په نزول کې مد کسي دی او په بصیره غلي ني غربت دماغ کې سره ده دي دماغ کې سوره 104 ایت کې یو فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو دے دائی که اندکہ مسئلہ ذکر کئی دویم آیت کی اللہ تابدو اللہ الله دا چہا گا سورت حکم و نبی علیہ السلام تاچی واس بیر او صبر رکا دی صورت کی پدے باقی پدے بانی باقیات دا د و ذکر کئی بل پہا گا سورت کی دلائل اقلیو پہ اس بات دا و دی سورت کی نکلی دلائل زکر کئی پر اس بات نتوحید بل ها غصورت کی ایلیو قد جاکم الحق اون تاسو تحق را گئی نو دی سورت کی تفصیل لحق ایجا غدا الله اللہ تابدو اللہ او دید دی دی تفصیل لپارا واقعات د انبیاء اون بل با غصورت کی رد شفاعت قحری اون نو دلتا دې ځوره کوي په تبلیغ چې دا مسله بیان کا او چب کېګما بلبا رسولت کې نفي د شفاعت او کړه د مخلوق نه بغیر د اجازه دا الله نه نو دلته ولا وجه ذکر کوي چې مخلوق نه شفاعت تم زګه مکره چې د دې لم نشته دته په دنيشته ديما د سوق او اسکه یو سوق نه کوي ان شاء الله صورت کې خبره را روانه ده بلا غزاې کې اعتراضاتو په کتاب باندې اوراږي جوابونه دلته هم د کتاب اعتراضات دی اوراږي جوابونه نه اله د تسليو نبي السلام دا دلته هم د تسلي دي نبي السلام دا اله اعتراض کړو په نبي السلام چې قران دې د ځنه جوړ کړي دې صورت کې چې دا یې आवाज یې پتا نه دې په نور انبیاو میه تیر آزاد کړی دی دا ود صورت اسبات د اصول اربعو څلور مسالې ذکر کړي یودا العباده لله وحده پدې بزور ورګي چې د عبادت لایق یې आवाज الله دی دېمو مسأله نه فید شرک فی الالم چې په بده پېژن کې الله دی دریم مسأله په ذکر کې فی تبلیغ چې مسأله بیان کړه څلورمه په ذکر کې تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلاصو صورت دادم چې صورت څلور حصے دی درې حصے دی اووله حساب نمبر 24 پوری دویمه حساب ایت نمبر 111 پوری او دریمه تر اخر ده سورته پوری ما اووله حساب کې ترغیب د قران ته او د اصلور ول دعوی ذکر دي او زجر ورکه مشرک له او په انکار د کتاب باندې اول کی ترغیب دی قرآن تا علف لا مرا ندیب مانا باندی اللہ پوئی گی کتاب اندائی و دیر لی مرتبی و علی کتاب دی احکمت آیاتو ہو محکم کلشی دی آیتو نددی محکم مانا کلک دیو مضبوط دی نسخ پی نرازی فصلت بیا پا تفصیل سر بیان شیدی ملہ دون طرف ده غزاد نه حکیمین چه حکمت والده خبير نه خبردار دي د دې تفصيل کړه شوې ده غزاد ده طرفه چې حکمت والده حکیمین او خبردار دي نو ده غو تفصیل به هم ده حکمت نه ډک وی او غلط بزه کوي چې خبردار دي حواله یا مسالاته قران تفصيل کړي غصدا الله تعوذ الا الله غدا دا چې عبادت منه کوئی مگر دی یو کیوازه الله دا الله تعبود علماء ذکر کوي دا مفعول لهود او حکمت او تفصیلات د پاره دي او په تقدیر د لام سره یعنی معنا به دی حکمت او تفصیلات له الله تعبود الا الله دا قران محکم کړي شوی دی تفصيلي بیان کړي شوی دی غرض ادا دی چې تاسو بغیر د الله نه د بل عبادت نه کوئ د دې مسلې د وضاحت لپاره د قران غلید امام رازی رحم الله علی چې سر القرانی التوحید د قران مجید بنیاده او جڑا هغه د الله یو والده او د الله توحید دی اننی الکوم من نذیر و بشیر لیکن اساس د پارا د طرف د الله نه یراون گیم او زيره درګون گیم وان استغفروا ربکم الکه کوله د الفاظ به انہی دا سنیش ته خدا ما داغه د الفاظ حاصل وی هغه داس الفاظ یلی چې مرمیږي دا کنه دا چې د قران مجید لوی مقصد هغه توحید د الله رب العزت دی وان استغفروا ربکم او دې له وضاحت سوی له چې بخنه وغړای د خپل ربنا ثم توبو الیه او بیا توبو باسی دی استغفار پخله او توبه د زړه نه وي نو چې بخلا او پزله دواړو الله تره وګرځي قران دې لراغلو نتیجې یو مت حکم فائدہ بدر کتاب سلامتا ان حسانن فائدہ خيستا علاج للمصمم ترنيتي مکرری ويو تيوربکی الله كلذي فضلن هر يوا خاوندني کم لا فضل هو بذلني کمل لا وان تولوا او کتاسو اولدین فا نو اخاف علیکم زیاری گم بتاسو اعظاب یومن کبیر دا عذاب دو رزلین الاللہ مرجوکم اللہ توپس کی دلستاس دین وہو علا کل شئین قدیر او دا اللہ د پارسیز بان قدرت والا علا انہم یسنون صدورہم خبردار خبر شئی انہم دا منافکان دا زجر دی منافکان یا منافقان یسنون صدورهم ران غاړي سینې خپلې په دشمنانه د هکثرہ تا وای سینې خپلې د پیغمبر علی السلام نا لیستغفو منه د دې بارے چې ځان پټ کړي دنه منه زمیر یا الله تعالی دې او یا نبی علی السلام ته علا خبردار هین یستغشون فی ابهم کلا چې ایغمی جامع خپلې ای آلم انو پوئیگی اللہ رب و لیدہ تو ماں پاگی سو یو سرونہ چه پٹیی رئی و ماں یولنونو پاگی چه دی اخکارہ کئی دو دی او سو مطلبہ علماء زکر کئی و پاگی کی چه کمراجہ دی نوحاقہ دا دی چه دا کنایا د دو دشمنائی دیو منافکانونا دی نبی علیہ السلام سران چه دی پا دی زرکی دننا پا دی سینکی دننا دپیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دښمنۍ راغخته ده نیت او اراده اداره چې په خلاب اسلام ظاهر وو حسینو کی دا کټ کړه ده راغړلیده دپیغمبر چې ګینه الله نوبم پټیونو الله و ایمان په هیڅ حالت کې نه پټيږي مخامخ چرایې مخامخ په خلانه نبی صلی الله علیه و صوہی زړګی دښمنۍ ده نو ستانه ز خبر یم دا نه اللہ حین استغشون سیابهم کالا چی دی اغن دی اخپل جامی نو هم اللہ دا دی پا پٹو بخکار او پو دی دا دی یو سو حالتو نو یو حالت داو چی زان لبی جرگا کولن آبی پا پٹا کمرہ کی کولا پردی دی کپڑی بیل گولی بیر حسولان دیکھڑی چی رسو کم انوینی اللہوی تجی کل جرگا کناس سی منافکا دی پیغمبر خلاف جرگی نو ما تستا پتدن ضلی پی ج بل علماء ذکر کوي چې نبی عليه السلام په بیت الله نطواف کوي نو دوی هم وسرعو او دي ګرب د نبی عليه الصلاه والسلام طواف ختم شو دوی هم ختم شو نبی بچته یو اړه تکین اصل په ځان می صدر واچو دل لپاره چې مونږ غو نه ویني ولی چې مونږ وینینو په دعوته یو دی دی دعوته یو دی دی بیان د قران دی یو دی نو دینه میو طرف تو بضان صدر وا چوک بنا اصل اللہ ایت جی بضان ډیری صدر وا چای ما تمارو نی بولے امام رازی رحم اللهی مطلب ادا دین یہ هم سوجورم الی سینے بولے پیغمبر علیہ السلام نا وی کلاچه بدی تیر دل نو سینا به بل خواڑ لک کلا کلاچه وسڑے چا مخله لڑشی او دیو یڑک دتا اس ګورما نبیا بدتا سب کول غاڑی ساری دل بغاڑی ما سره ټیم نشتی مختبل خواڑی اذان پنا غرض کی تیر شی دی اې دې چل کوم چې کله به پیغمبر علی السلام خو له اړه له به تیوارو لا او بس چې دې نو ورتیربشې لاله البد نبی علی السلام بخوانا صدوا دینه د دې روزنه چې اره کدسر یې ساری کو نو قران بویا دا په بدلګیره ندا دا د دشمناینا الله رب ال عزت دغې د دشمنای بیان کوي الا خبردار انهم یسنون صدورهم لي تا ویسینه خپلې اعلی سینې خپلې یا الان غالي سینې خپلې په دشمنۍ د هک سره لیسخفو منهو دلباره جزان په ټکی لا لانا علا خبردار اينه استرشون فیا بهم کله جزان په ډای په جامه کې راټی جامه په خپل ځان یا لمنو پویګي الله ما باغیسو يسرونا چې په ټی دی او ما يولونو باغچه دی احکار کوي ان اللي من بذاات السدور دغ الله لپيا په خبره د سنوباندي وما من دبت في الأرض الله إلا اللهرسها نشت و د زند سرونه نف د شرك في التصرف او د شرك في اللم وما من دبت نشته د زند سرونه و في الأرضي پهمكباندي الله اللهسها مجررب الله باديدي زق داغي ويعلم مستقر رها پوئی گی اللہ رب بلیزت پزاید پاتی کدو داغا و مستودا و پزاید امانت کے خودو او و مستودا پزاید دا سپارلو داغا کلن في کتاب مبین با دی طول پا کتاب واضحا کی و هو اللہ دی دا اللہ غزات دی خلق السماوات والارد دا چپی دا کڑی دی اسمانو نوزمکا سته ستت ای آمن پاندازی دشپا دا قدرت دا الله ذکر کوي دلیل اقلی په قدرت دا الله وکانا ار شو عل الماء او هو ارش دا الله رب ال عزت اوبوبان دی دا الله ارش په اوبوبان دی او څنګه او څنګه نو موږ دا پدانی امام رازی رحمه الله ایتی هدالته علی کمال القدرتین وې پدې کی دلالت ده په کامل قدرت دا الله په غنو طریقو سره او یو د دیو جنا چ ان العرش معا كونه اعظم من السماوات والارض لا عجد الله د اسمانونو دسمکونه لوی دي او کان عل الماء دبوبو ب می او فلاولا انه تعالى قادر على امساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك ک الله د درم سیز و یوسفک سیز باندې د ټینګه قدرت نلارلین نو د عرش بوبو نو ټینګشه بس ہر شی بو بو یخو قدرت ده اللہو لیابلوکم تاسی پیداکڑے دادور مخلوقی پیداک بیان دتوکم ددی غرس دیں لیابلوکم چ امتحانوں کی پتہ سو ایوکم احسن عملہ کی کمیو پتہ سکے خامل کون کرے ولئن قلتا او کتا دی خلق تو وین انکم مبوسون من بعد الموت تاسو برا پر دکو لے شے رسل مارگ لا یقولول نهله ځین نه کفرونوخواامخاب وای کافر انهاظ نه د دا الله صرم مبیین مګر جادو د اختکارهله ا خررنانمللاذابه زجر ذکر في ولا عنهم عذاب الى زی کرکي سره د تخفی فيدونوي نه وله ا خرنا کجرېمونږه لريکو انومللاذابه دد نذابه الله عمتتن معدوودتن طریې مدی نې پورې تر لګې مدی یقولون نهنوخواامخوااو ب ما یحبیڅ سشی بندکړیدي لارا ما احبیسوو دا عذاب سشی بند کرده دی علا خبردار یومی آتیم پا کمرت چرا بشی دیتا لیسا مصروفاً انہم نبی اڑو لشوید دینا احاکا بہمارا نازل بشی پی دی ما عذاب کانو بھی اسزازی اون چا دیداغی پروٹوکی کولی ولین ازکنال انسانا اکیدد مشرک ذکر کئیو په کمزوری اکیدارت کئی داغا ولین ازکنال انسانا کمن گاوسا کو انسان تا مین نا د خپل طرف نه رحمتن مهرباني ثم بیا لری کو د رحمت ددن ان هو لیاوسن نو دی نا امیده کفورنا ناشکرا نا امیده پزړکی او ناشکری کوونکې پخلو خلو ولا ان زق نا ہونا ما کمن گاوسا کو د تنه ماته باد ذررات پس مصیبت نا مسد هوجر لا یقولن اننا وئذ ذابت سیئات عنی لعل التغلیفون زمانا انه لفرحنا بی تکبر کونگه فخورا فخر کونگه بی دیا لگی تکبر د یو بخله د زیولین الا اللذین صبروا مگر کسانت صبروک واعمل الصالحات عملیوک نیک اولای کا داکسان لهم مغفرتُن دی بارا بخنا واجرن کبیر ډیر لوی او نه کمل یو ګور یانې تکلیف پیرا غي یا په خوشحالي رااله د پاغي کې تکلیف کې صبر وکاو په خوشحالی کې دا الله تعالی وکړه الله دې لا بخنه ده تکلیف باندې چې صبر کړل نو بخنه بہت کم او چې نه کمل کړل نو ډیر لري اجر بہت کم فلا الله کتاریکون با زما یو ها الایکا دا تسلی ده نبی علیہ الصلوۃ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت الله ذکر کړي فلا الله آیا ی تې خودونون کې بعضما د بعضې یعل کا چې به کولی شيتاتا تاته چې د کمم کېتاب بی کېږ آیا ته د هغی سفری دي چې دا دافر پضات کوي نه دوی استفام امکاري معنا دا د چې تپی خودونون کې نئ ف الله کا تاریکن م تبری خوون کې بعضما د بعضې يُهَا إِلَيْكَ تَهْوِي كُلُ شَيْءٍ تَا ت وَزَايَكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَوْ تَنْغِي غِي پَرِي بَانِي سِنَسْتَا سِنَدِي تَنْغِي غِي خطب ري حضور کې نهي بہرحال الفاظ خدا سي لیکنا چې آيتې پري حضور کې د هري وحي د بازه هري جې تاته وحي کول شي او تنګيغي پري باني سينستا اي يقولو د دې واچنا چې وای دا کافرن لولا ان ذلاله ولن شرالگه په دې پیغمبر كنذن خزانه او جا ماو ملک يا ولن راضي د سره فرخدا انما انت نذير مشک تي يرون کې والله وعلى كل شيء وكيل الله دې پاره استاذ باندې کارساز دي موار مطلب دا به اعتراضات کړي او دی دا وایي چې د سره خزانه ولینشته فرښتاله ولینشته نو ته وي يرون کې اقتصادي سرکاري کې ایمان راډی راډی کڼ راډی نو ندی راډی هم یا کولون افتراو آیا د وی وی ته دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دا کدا مې د ځان نه جوړ کړي نو کولته آیا فاتوبعشر صورین راولایله مثلی بشان دلی قران مفتریات چې د ځان نه جوړ شي وي ودو راوبلای منستو تم چاله راځي ساسو مندون الله سواده الله نه ان کو ساده ک نه کی تاسو رشتې الله که تاسو بدي د او کې رشتنی چې دی پیغ دا کتاب د ځان نه جوړکړدي نوځ ی ل صورتونه خداې جوړ کوي کنا نه دی نه صورت کې د یو صورتت مطالبهوه دلته ل صورتونه غواړی دا وجه دا دا ګنیې وجهې کرکي. خو یو بہتر ہے پتہ کہ دادہ جہ ہا صورت کی د یو صورت مطالعہ نو ہا یو صورت چداسی چہ پر ہر سے کدے دی قران پیشانی جہ ہا پف صاحب کوں د دی غنی دہا ہا واقعات دے تیری شی زمانوں دا, دا سے او دا آئندہ زمانی حالات دا سے رختی نو دا سے یو صورت پکاردیں ہا او دی وجہ کی جے دلاس صورتوں نو مطالعہ کین نو دو وجونا یو یوخد دی وژنه چې دا, دا لږ خاندان نو ټول یو یو جوړ کای شي او دین دی وژنه چې کومه بهتره وژه ده هغه دا ده چې صرف دی قرآن سره په یو صفت کې چې برابري بس چاغه فصاحت دی صرف عربی جوړه گئے دروغ جوړه کوي او چې فصاحت دی سي نو دای نو فائل لم فمن ودو روبلای من استطاعت تعال رجستاسوتا کتوي من دون الله سوادنا سو کی ان كنتم صادقين كايتا سرشتني فهل لم يستجيبوا لكم كديسا سوقبلت اعنكي عالمون بواش ان ما عند لا بيل الله اذا قران دال کي شي په كامل علم با الله الله اله الا هو او نيشت لا يك دبن الله دې فهل انتم مسلمون ايا ييتا سوالي خذمكي من كان يريد الحياه الدنيا حضورا زهغه چاته چې مقصد دې دنیا ګرځولې او د لا اله الا الله مسلې پر خو دې دا منګان ییذل حیات الدنیا اوسوږه غواړي اراده کړي دوی ژوند د دنیا وزینه ته او د خاص داوی نو فی الیم اعمالهم پرب اور کومه د الره بدل د عمل نو د دای بیا په دنیا کې وهم فی الا یبخسونہ دیره پاره په دې کې کمې نشي کولې یعنی چسنی کمولن اکڑی او دید آغی بدل دنیا کې غاڑی اللہ آغی بدل بول پرور کم کمی بپکی نئی اولائک اللذین آدھا آغا کسان دی لیسا لهم چنبئی دید پارا فیل آخرت پا آخرت کی اللہ نار مگر اورا اخبطا برباد بشي ما سنعو فیها آغا چی دی کمکڑی دی پدی دنیا کې و باتنو برباد دی ما کانوی آملون آغا ناکار آملون چی دی دی کول اغني کوملونه چې د دنیا په نیته کډون اغام برباد دي بیکاره خو خود برباد برباد دي اغناکار اعمال خو خود تبابادي اغني کوملونه هم برباد دي چې د دنیا په نیته اراده وکړم افمن کان اعلی بیناتین آیا هاوسوک چې په غاره ذلیل باندې م ربی دې طرف غرب ده دهنا و یتلوه ده سره شاهدون ی او غوا من هو د تلافد الله نا و من قبل او ماک د دینا کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام اماما پیشوا او رحمتنا رحمت مطلب دا ایت سده الله یو سړی ده دداکل امروخ ده او دا سارا جدن د الله کتابون ده او د دې کتاب نه مخکی کتاب د موسی علیہ السلامم دغه خبره کړیو متی یو سړی کیا کړمې او سره قرانومي او غم توحید بیان او یا عقل هم ته کازاده توحید کهی نو دې دې بیام د توحید نه انکار کیند دهغه کېری نشي به مطلب دا دی چې او سړی کدا دری وله صفاتونه موجود وي عقل روغه کتاب د الله واسره اياب کې له موزه او شبهتن آیا د دبد الله په توحید کې شت وی بالکل بنئ با چ اکل <سؤال> وروغیو قران او تبیان شی دیو توحید کې بلکل <سؤال> شک نه کوي او داتشبی ا فمن کان علی بیناتن آیا هغه څوک چې هغه پختاره دلیلي او دغه سره قرانو می آیا دې پشان ته د هغه ته د ضروریات د دنیا وزنته که صرف د دنیا غواړي ولیسلو فی الاخرته الا النار اخرت کې ولته شوړي مندع سنته دغه مقام مرتبه د الله په نيزه ته ده نو اولائی کا دوکسان چاکل پاکیو کتاب بسراو نو دوکسان کسان بھی ایمان گاڑی پا دی قرآن په پیغمبر ومن یکفر بھی چا چینکارو کو ومن حقسو که یکفر بھی چینکارو کتا دی پیغمبرنا من الاحزاب دڑلونا فالنار مغیدو نو اور داغزائی دی فلا تکو فی میری اتن منہو تمکے گا پشکید توحید دا اللہنا انہو الحق کو دا دے حق مر رب بکاستا در عبد طرفنا ولیکن اکثر الناس لا يؤمنونا لیکن اکثر در خلقون ایمان نرادی ومن از لمو تخویفی اخروی زکر کی اللہ ومن از لمو دلو ظالم ممن افترادا چانچ جوڑ اکڑو علاللہ پا الله بانی کذب اندر روغ اولائی کداغ کسان یو رزونا علا رب بهم پیش بکڑی شیخ پل رب تا ویقول الاشهادو اعبو و اگواحان مُراد دګواهانونه انبيادي ملائک دي او موحدين دې امهت دي او انعامونه د خپل بدن او بووي دګواهان ها اوله الَّذِيْنَ دَهَرَكَسان دي كذبو علی ربهم چې دروغ ویلو خپل رب علا خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت الله په ظالمانو باندې دي توی اذخل الہی خبره د الله الَّذِيْنَ کسان دا ظالمانو سوک دي او اکسان یسک دونان سبیل اللہی چه خلق بندی دلار دلانا ویبغونها ای وجن او لٹی داغی د پارا کو گوالے هم بالاخرت هم کافرون او دی د آخرت ندین کاریان اولائی کا داغ کسان لم یکونو موجزین ندی چې بچ بشی د عذاب دلانا فی الارد پز مککی فما کان لهم من دون اللہی او نشته دی د پارا سوا دلانا من اولیاء سوک مددگارا Eu zofol la ho a zaabo du chen berei se ماکانو یفسرون او نو دې دي طاقت لره دا, دا, دا, دي دي دا او ردو دا هک الله رب الهدایته کم خلک د الله د دینه خلق منی کوي زده کسان د الله نه بابت نشین او نو بایدې د پاره سیوا د الله نه بل څوک به له بده چنده عذاب ورکړي شوه د سما ماکانو سما نو دې ته طاقت لره دا او ردو دا هک بختلګیدو ما كانوا يبصرنا او نو دې چې تا کپلر دلې دوره ته یعنی حق لیدنه حق اوریدنه بلکې دابه په بدل کېده نو اولائک الذین باهوا دسان بی خسرو انفسهم چې تا یې نکړې دې بلدانونه وسل انهم ما كانوا يفترون اور وکړو لدينا راځې بكم دروغ جوړول لا جرمه هیڅ څوک دې پرې خبره کې ان ان په اخرته یک نن په قیامت کې آخرت کې اومدی ديتانيان لیتانيان قیامت کې د غدي ان الزینا امنو بشکه کسان چې ایمان راو او عمل صالحات او عمل یو که نیک او اخبطو اله ربهم اوه جدیو ګره خپل واته اولایک اصحاب الجنه دا کسان دي اوس مثال ذکر کتی الله د دواو دلو د مومن او د کافره د ممسلو فریق مثال د دداررو ډاللو چې یډله د مومنان د بله د کفارو دا کل عام پشانته دړون دیول او خمیو پشان د کوون دی بهسییرو پشان د لیدون کې او سممی او د اودون کې دی ی دې کافرو مثال دړون او د کوون دی او د مومن مثال د لیدونې او د اوریدون کې دی په هلي استریانه مساله آیا برابر دي دادوانا په مثال کې ندي برابر هله دواړه د ایلارې مسافر دی په یو لار روان دي د دواړو د ایلارې مخه تا کندا اومه او د هغې نه د بچاو لار اومشتي دي کی دې او سړی کوه ګونو روغي استر کې روغين نو دې په خپل استر کو کندا ويني هاو او په خپل استر کوې نه ويني لار او تل اړې په سپیډ کې روان نهي په د لارو باندې کساځو خېلی په موټر وې چې خصوصا ګاډي دي چې یا ته را روانې نو دا غینې یوسل 200 اجازه مخ کې چې ده نو یو بورډ لگولې وي خبردار اگې خطرناک موډ هه موډ دغه خطرناک خطرناک موډ له په مازا ځا نو لري ورګي نو یوسلې دې په سترګو روک دې او کاندې مافي ته را روانه دا او دا غینې دا بچاو لارو مشتينې نو دې یا په خپل اړه څنګه ويني ځان دې بچی او ګینې نو څوک له आवाज ورکی هغه داغه نه ځان بچی مته وسړې وون دم دی یو سړې کونم دی نه په خپل وی نه نه د بلاوري او دې په دې لار په بندر روان دی انجام دې دکې سید به څنګه ته ورږي کې تباہ وربات بشي الله رب دې نه کوي افلات ذکرون آیات اسنه سيط نه قبل وايي وَلَا قَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا دَدِي زَائِنَا آیَتْ نَمْبَلِ ایک سو گیارا پوری دویم بابو او پدی کی وہ واقعات ذکر کی پدوری بطوری دلائل نقلیا اول دری واقعات و تعلقوں او دستگم واقعی تعلقوں ورد د شرک فل عبادت سردین ینون بی دری واقعات پدی مسلح چی عبادت دا حق دین او استادما واکهوم په ذکر کړي چې عبادت حق د الله دی اوبه مات کې دوه واقعات څلورما پنځما واکه په دې مسله ذکر کړي چې ببه ټو پوی دن کې الله دی ابراهيم عليه السلام به ملمنو دهاله نو خبر لوط عليه السلام هم به ملمنو دهاله نو خبر چې حقیقت څه ده ولا قد ارسلنا روحان او دا ذکر کړي گورا مخ کهوه کنا چی او سره او ریدون کم بے لیدون که ام بے نو ده ده میسال بسی خدای دنیا کسا نمونشتا ده دا داسې لیدون گو نو دا غید پارا بلانا منیزه کرگی چی او خونا ده بی تاریخو گورا موح علی السلام پا غو گم روغ دین و پا سر گم روغ دین ملگری دا غو پا سر روغ دین و پا روغ دین و انجام سشو دا السلام مخالفه بس هر ګلندې په وګغونو کانه دین انجام سو ګرځیدو دا نه مونځ ذکر ګوره دی آیت لا دا د قران اعجاز دی چې کلیو مسله دو جملو کې راونډه کیږي چې خوري نو په پانو پانو یې پرېږي هغه غي کډام نه لدیږي نه په کې نور फायदा نه ندي بشمارا فائدې دي کل ارسلنا نوحا یقینا لګلو محمد رسول الله الی قومي قوم ناغتا او هغه ویلو ان ليکم نذیر زاستاسو لپاره يرونکې مفکارا الله تعوذ الا الله وکمو مساله باندې راغلیم په دې راغلیم الله تعوذ الا الله عبادت باندې کوی مگر د یو کېوازې الله اني اخاف علیکم زیری گم بتاصو عذاب یوم الین دا عذاب درځي درنه کنا نو مسله به ګی معلومه د عبادت لایق سوا د الله نه بل څوک نشته فقال الملوا الذين کفرو نو ګوره سوراح کله خبره وکړه او چې بچا بدلږي په باغ سمون بدلږي او مالدار او غسانو چې کفر وکړو من قومه د ذلک قومنا ما نراكا مونږ وینوتا الا بشر مثلنا مگر انسان زمونږونی ومانراكا او نو وینوتا لرا اتباکا جساتابیداری کړي وی الا الذين مگر ها کس هم ارازلنا چې هغه دي کمزوري په با دی او سرسری رائے والا یو سو خبر وکړ یو ما نراکه الا بشرم مثلنا زمونږو نه انسانینو دروغ وای چې پیغمبر بل دا ستامل دیر ډیر کمزوري خلق دي اره زره نه کمزوري په مونږ کې با دی رائے او سرسری رائے خاون ظاهري رائے والا سطحی لمجوته وي اتپا که یو مطلب را لري چې د ایستاتابیداری کې تی با دی رائے پسر سرسری راہیں معناتا دا, دا بلا فکرين بي د سوچنا بس جذباتو غراغلي پتاي ایمان راول ني او هي مطلب دا دي چې پتاي ایمان راول او په ظاهرين لا فل حقیقتين ظاهر کې هو پتا باندې ایمان به حقیقت کې غره پتاي ایمان نشته اسی دا سره عمل غري شي دي ومانرا لكم علينا او نوبي نو مون تاسولر په خپل ځان من فضلن فورا ولي بل نظنكم كاذبين مالګمنګ وروګ جن غنو تاسو مونږ ګمان کې تاسو د روګ جنو چې تاسو د روګ جنې یی تسلیور کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان قوی السلام یا زما یزما قوما ارایتم خبر را کین ان کن تو علی بینه من ربی کمذ په کار دلیل له خپل طرفنا واعطانی رحمتا اور اکل یمال الله محرابانی یعنی نبوت من ان دی طرفنا فامنيت عليكم اوذا پټ کړی شپ تاسو نو انولزمكم ها ايا موږ مجبوره کولې شي تاسو منلو د دیتا وانتم لا كاريهون صدا سهال کې چي تاسو بګنن کې دلارا نبي عليه السلام د د فريات کولو او نیو مجبور غدين اختيار دا غلاسک نو ويا قومي اسما کوما لا صلكم عليه حملن زونو غالم ساسنه بیان سنال اللہ، نا ان إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ نَدَمَ مَذْرِي مَا مَغَرَّ بِاللَّهِ وَآمَنَ بِقَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا زَنَيْم شړون کې د مؤمنانو إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِم دَيْر مِلَ يَدِم کې د خپل رب سره وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قوم اخ� اخ... قوم قَوْمًا تَجْهَلُونَ لکين د وینن تاسو یو قوم چې جاهلان یې مېا قومي زمآ قومه مَيَن سُرُنِي مِنَ اللَّه سوب بابت کې تاسو الله ان ترى توم کزو شرم دای سوق بما بحث کی دال الله دذاب نہ کزدی شرم فلات ذکرون ما تاسو نصیت نہ قبل وای ولا اقول لكم انی خزائن الله زنان تاسو دا چې ما سره دی خزانی د الله سورته نام کی د نبی السلام دا وکول ذکر شو دل دنوح السلام ذکر کین وج صدا وجدا دنوح السلام رومبه پیغمبرو پرد شرکی او نبی علی السلام آخری پیغمبرو نو کم اعتراضات چې پا نوح علی السلام شیو اک اعتراضات په نبی علی السلام شیو دی دا اشاره دا دیتا چې تا قیامت پورې کم سڑے تو حید باغ پاغبا دا اعتراضات کی دا با پاغبا کی گی نو جواب با دے دے کم دے نکی دے با دطرق دے جی با جواب نرو باسی دے با جتاب بوئی قرآن بوئی نوح علی السلام بارکی ویلو کدا پ نو بلما لاری پکارو ډیر مال وسره پکاروم نو هغه جواب کیسه وای ولا اقول لكم غنوامتا سوتا این بی خزائن الله چې ماسره دي خزانی د الله ولا علم الغیبات زنه پویګم په غیبو دا به دا په پیغمبرونو په پټو به پویره هغه یما کله ویلې چې په پټو پویګم درې ملا اقول انی ملکه او زنوام وام چې زموږه فرښتہ بلې تیرازیداو چې له بازار کې ګرځي خوراک کین نغوی ما کله ویلې دې چې تاسو خلاص تنې محتاج نه ولا اقول للذین تصریع اعینکم زنام په بارداه خلکو کین تصریع اعینکم جسبقوا تغور استا سستریګی لن یوتیههم الله خیرن ته چریبور مکی دلیل الله خیر مطلب دا دا تاسو چې تاسو وګورې نه تاسو پک نه وګورم زبیدې ته ګورم ګورم اللہ دے پویا پاغا سوچے دے زلونو کینی او کما دے تستکو قتل نو انی از اللہ من الظالمین یکنن زبا یم پدغو احکی دے ظالمانویا قالو او دے یا نوح اے نوح قد جادلتنا تا جگر او کلمنسرا اکثر دا جدالنا نوزیات دکھلا جگر ازمونگا فاتنانو را لمنتا بمہا غازاب تا ایدنا چتا مونگ یرائی داگینا ان کند دا من السوادیکین کئی تا کا او د اننممایاتی کوم بهله ی کنم دا پولی په تا سبانې دزاد الله انشا کو غواړی ومان کوم بموجی زیین نه او ن داسو بچېدون کډلانا دا ن کمزوری کوونکی اللله لاه پتح داله دا نه تختی د نه شوي <تصفح> ولا فکم اوده نظر کوئ داس لاه نری ننسیت زما ان ارتتو ک جرض راکم صحه کوم د نسیت کولو تاسو دا۔ انکان کان یریدو کچری الله اراده کړي او یو غویا کوم د گمراه کولو اساسو ک الله اساسو د گمراه کولو اراده کړي د گمراه ساتلو اراده الله کړي اساسو نو بیا کزر ډیر زیات اساسو خیر ولټوم نو ہدایت ته نن رسیدګي وو ربو کوم د الله اساسو ربي و الیه ترجو نو دی الله تبارک و تعالی واپس کولې شاين ام یقولون ایا وایدی افتراو چي پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دغه خبره نو کول تا توایا انی ستاره تو کما د ځمې جوړکړی دا پالې ایجرامی نو په ما باندې سزا د جرم زما وا انا بریئونه او زیمه بیزارا مما دا غینا تجریمون چتا سو جرم کوي مخ تفصیل د اواث دکر شو اوس تفصیل د عذاب چې دی اونما نه کنه هیته ازونه یو کړو جوابونه ته شو خو بیې مون نو څنګه چلو شو عذاب په څنګه په انین وې اوړلله شوهله سلام ته نهله من نه منقومک چې چری به ایمان مړړی ستا د کوم نه الله من مګه غسووکوو قد آمه چاغ ایمان دړدي یعنی بږ د کدي چې دا ایمان ګاو او پهې نرو ټولو مهور د جبباریت فلا تبته اسمما قانو یفاالون د تمغم جنکې یا پاغې چېد س کوي خپل ځان د بهچ اوغا مکه س الف کا جوړه کا ک آینا پهنیګران زمونږا پهناو وَلَا تُخَاطِبْنِي زمونګا والله تو حاطبنی آیونهنا په ګران زمومونګه یا څنګه چې دته چلخیم ک حفاظتنا په حفاظت زما حفاظت بیم ځ کومه ما ترى خبري مقا في الذين ظلموا ببارد ظالمانو کي انهم مغرقون بيغير كل شيء هر پیغمبر په خپل قوم خبرږي او الله رب العزت مانا ته نور حقغان به پري باندې نه کوي نو نوح علیہ السلام د الله د حکم موافق کښته شروع کړه او يصنع الفلکا جوړولہ نوح عليه السلام کښته یې هر کله چې د پد باندې او مول سردار او من کاې د د د کوم دا صاخرومن نو ټوکې دی کولی د پورې ګوره اول کی لم مر سی غ د مفرت دی او بیاوي صاخرو من هو مطلب دا دی چې کله اپې کم سردار هم تیې د سوا د ټو نه بند تې مح او سره ټو کې او خندا کولی یعنی په کې د سړی چې یو نو پاتې شوي کم چې مسلمانان ایما راړه او دا نور کول قابل د ذاابون کاان نو حالېسلام انته خاارمن نه په تاسو ټوکې کوئ زمونږ سره نه په اننا ن خامنین کوم مونبم ټو ک وکو تاسو سره کمهته خرونا څنګه چې تاسو ټوکې کوئ مونږ سرهمونبم ګورو ک چاذا بر را شي او غپیګله در کوي سر در باندې کته یا پې در باندې یا به در پورې مونګم خااندو په او طالمونونه زرې چې تاسو به پوهشي من باغه چا یا تیاعذا بم۔ چرا بشی باغبامی عذاب یخزی چرا صحب کی اغلر ویحلو علیه عذاب مقیم اور نازل بشی بدی عذاب دیرکی دنگی عذاب همیشا حتی تردی پوری یعنی دقا سی حبر ووا تردی پوری اذا جا مرنا یعنی حلی السلام تالای تدا کشتیج و رواب انتظارو سا تردی چرا شو حکم زمنگا وفارت تن نور او جو شو مخدز مکی ندقا حالت شو نقلنا او یمغا احمل فيها صارکبدی کی یا معناتا حتا تړدی پوری جا مرونا چراغه حکم زمونغا فارتن نورو او جوش وا مخدوس مکی او یا مراد اطه نور نا هغه خاص تندور دی چې کوم نوسا نوح علی السلام د الله له ولو نوح علی السلام کور کې دن نو چې کله د دینه او بشورو شون بدک کټین راځات وین نو په دا وخت کې او یمغا احمل فيها صارکبدی کی یعنی باران شوروس شو نوح علیہ السلام په حکم اوشه چې بدیګشتای کې سوار من کل دار کیسمنا زوجین اسنینی جوړی اسنینی یعنی دوا دو دو دوا نارماتا تزنا ورنه هم بکمتل اللہ د بچا اتلو نیته د بچا اتلو اراده ایوا هغه ایستای تل او جیدل نوح علیہ السلام سلام واهله کا وسارګ بدیګ خپل اهل صاحا ندان والا الا من مگر ها وسوک سبق علیہ القولۃ محقدی رسول پیغمبر دین آداب چاغستا خزر او کافر ديستا په اهل کې ورما ذکر گئی چې کناان ومن آمن او سو سوارګہ چې ایمان راوړل غیر د اهلстана یعنی خپل خاندان والا او بهر پردی خاندان والا خو دې مؤمنانی ټول ځان سره سوار کانو و ما ما ایمان نور اورل دې نوح السلام سره الا قلیل مگر لګو لگو کسانو ایمان راوړو ها ولک سمراو شیخ عبدالسلام احسن احسان الکلم کوي چې زیاد تعداد کې کم علما ذکر کوي ناغه اطیا دي او کم کې کم ذکر کوي ناشتد دي اړو کا قیام شي نو نحم سوتعاله نو هل الصلاه والسلام دعوتو فقد لبست فيكم عمرا نو هل الصلاه والسلام وای ولبس فيهم الف سنه الا 50 عاما نو هل السلام بارك الله وای چې نحم سوقالې په کې تیر کړو کدا نه نیم سو وکاله طول مرشي یره کمس کم په 200 کالو خو به دعوتو کنه کمس کم ولما ذکر کوي 30 تو کالو کین نبوت ملاویږي پیغمبر ته نو قدم شین الله طرفا نه سو وکاله شو طول مرینه نیم سو شي نو لث به باسه نه ها وکاله بیان باوته او باقي اعتیاو قصام ایمان نو دا دلیل ددینه د چوسړی سره کسان لګی دګینه دین نه آسان دی مهنت به اوم ډیری خو کسان بو سره بیاوم لګی نو دا دلیل دنا ناکامۍ او د کامیابی دینا بلکې کامیابی دلیل هغه څه لري چې تابعداري د الله او د ناکامۍ دلیل نافرمانی د الله وکال ارکبو اوی ای الله د کاله کې زمید يا الله ترجيه یو یا نبي السلام ده وکالا او ای الله يا اوين والسلام ارکبو فيها سره شي په دې کې بسم الله مجريا د الله پنومران ذل ذی دی امر صاح اوذ ذل ذی دی, دی, دی ان رب لی غفور رحیم یقینا زماره د بخم کې مهربان وهیا تجریبهم دا کیش تروانا سرد دینا په موجن باچو کې کل جبال چې بشان د غرونو ونا دا نوهن اواز کوله السلام اب نهخپلته وکانهفی مازین او د پیو کنناه بانندې دا ځ په کنناره او د کنارې نهسم مرات دی یا هو په الخ د کشت او یا د کنارې نمرات کنناره د اسلام ده په کنارې بانندې یا بنی یا زما بچیا رکپ معنا را شهزمونږ سره وله ت کوممال او مکېږ د کافرو سره نو کالا دی نالای که زیو تاوی سا آوی الا جبل زرده چه دا با وخیجم غارتا پناب و اخلم غارتا یاسمونی من الماء بچ بکی ماد اوبونا بوری کی و یرا باران بوریگی و با بروزین سورا بای اخر و سری سری دیشی دو دو سری دیشی لس لس دیشی شل شل دیشی ورته تا با وخیجم دور و بروزین زیر روی پلارم از غد دی دین کالا نو اینو علیہ السلام لاسم الله یعما مشته بچو انکه انداز من امر الله دا ذات الله الا الرحیم مگر ها سوق الله رحم کو دا خبر یوکری حجت په تمام شو خبري شروع وي په حاله بينهم الموجود هراله د دې په ما سکي چپا فکان من المغرقین نشدید غرقلی شو نا چپا بیراله وډو دیکو فقیلا دا ذا تولکم لرد تباشا اخرہ گیسو شو وکیلہ او الیسل یا ارضو اذ مکی ابراهيم اکی راکا غخلیو بو و یا سماو ای اسمانه اکل ای بندک غخلیو او بو و قیذ الما و کمشوبہ تو کوذ ال امر فیسلو کڑے شو رکار کم کار دا کوم تباش کنا و استوت علی الجودیین برابر اودری دا, دا کیشتے پ جودی غربا می یعنی عبادت حق پر رسیدلی دغه قرونوبه پاسه ګرځېدي برشي وي د قرون له هم دومره وبوي زګدي گشتای بیا کله ووبو چې دی او چې له په جودی قربان دي ودریدان جودی غر د پاسه گشتای ودریدا ټیکاو شو پاغه دای کین وکیل او الچل بودن تباهیرا للقوم الظالمین دپار د قوم ظالم وانا دعنو ربهم आवाज کو السلام خپل راته وکالایې رب ای جما رب ان ابنی من اهلی زما دې زما د حلل نه دی په ان نوواده کله کو ستا د در رشتې په انته کمل حاکین ت ډیر فیصله کوون کې خفیصله کوون کې د ټولو فیصله کوون کونا مطلب الله تا خوواده کړی چې ستا حل به بچ کوم زما ز خولاړه اوستا د پ فیصله شي کوې مطلب دا دی ستا په فیصله خپانیم ستا په فیصله ناراځ نه ما په الله زما زير خو زما د اهل نه تا ما سره واده کړي چې ستا اهل به بشکوما دغه په دې ډوبېدو کې راستو سوو جن چې له الله ته جواب کوي قالا اوه الله رب ال عزت یا نوح اے نوح السلامه انه هو ليس من اهلك دینو ساده اهل نه د ستا اهل کنو وی ولس اهل کنو انه هو عمل غیر صالحن د عملو بده د عملنا کارو دې ځای کې خلکو خلقو امام مجاهد رحمه الله ته یو قول منسوب کړي چې انه له سمن اهل کا دین او استاد الله مطلب دا دې رسانه نو پیداې دا ولد او سيناو دا انتهایی غلطه خبره ده پیغمبر پشان کې ګستاخی ده کافر د پیغمبر کور کې الله برداشت کړي لکه پیغمبر خدای کافر کې لېشي لکه نوح عليه السلام خدای چې کافر وا خو بکردار او بدلمنه الله د پیغمبر کول کې نه برداشت کوي دا غلطه ده لیس من اهلی کا څه مطلب د خپل قران تفسیر کې ګنه انه عمل غیر صالح ده عمل بد او اهل وای ما غا چا ته لو کان اهلو لو کان الوه ال حضرتي فليصلي المصلي على الطاغي ابي لهب آل او اهل دیو سړي د خاندان خلک دي بیا خو دیو سړي درود وینو پاپو طالب او پاپو لهب دیوم وی. وزدت جده پیغمبر علیه السلاة والسلام آل و احل ویدا ده غطا بیدار دی کده هر ملک و ده هر بطنی. فلا تسال نیمان سوال مکوا ما ده غسل سلک بھی علمن چنی تال رب آغی لم انی ایزو کا زحکم ان تکون من الجاہلین چمکی یدنا پویونا قال اوینو علیه السلام ربی ازم عربا انی اعوذ بکا زپنا نیسم پتا سرا ان کاا دنا چې سوو کومستانه ما د هغ سر اییسلي بیلمون چې ن مالاه پاغیبا میلم په الله تغفر ک تا ما ته بخهونکړه په طررحنی او په ما درحونه کو کوم میل خاسیرینا شنبه د طانیانو نه د عجززیو دوهلیصللا تووسسلام ایلاو اوویل شل یا نوې ته وهې سلام کویا د سلام من نه په سلامیا سره زمونږ د و برکاتن او او پربرکاتونو سراچی وی به پتا دامي والا اومامین او په بازي اماتونو مممن چې پیدا کیږي بعد هغه چانا ماکه ته اثر بي ګور دي کی اشاره دا ډیر لوی بشارت ته تاسو خو مه لګ بچ کړئ خو تاسو نو بعدا دنیا بیاډه کوما نوخه پکیږي ما خير د ک دنیا ته شېګیدان و اومامون اوس نور ډیر اماتونو بای سان امت تیوهم چی منگ با مزید دنیا ورکو دیلا سمع یا مصهم من نا بیاب ارسی دیدازم مند طرفا عذابن علیم عذاب دردناک تلکہ من انبائی الغیب دا صداقت د جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام رشتین والے قرآن ذکر کئی تلکہ من انبائی الغیب دا دی خبرون دا غیب نوحی ها منگ کو الیکا تا ما كنت تعلمها تنپوی دی پری ننپوی دی پری باندې ان تاسو ولا کوم مکان کوم صاح من قبل هازه مخکد دینه ويته په دین پویری دا بریلانو باقی دار د صفه الفاظي اغي وی وي حضور صلی الله علیه جب চাহه جس واقعې کے متعلق চাহه او سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ نور خپریدا پر دا خبر خپریدا هغه تا تمشي ني یہ واقعي بارے کې تباي چته دي په پانو واقعاتو فيلمونه جوړ شي دي داغه مخي تا و وي جب چاہي سب کچھ کا ملاحظہ کر سکتے ہیں وي چ کلمو غريم دا ټول کا تيشي ني الله دروغ وایي دا چ سو واقعات مخ شي دي پیغمبر اسلام خبر ور کوي داد الله طرف و هيوا او الله ماته تعال انت والله کومکه نپې تپدي نهپستا کومپو من قبلی حذا مخک د دی نه مخکې د وه نپتنپويدي ف بنو کلک ش انله ک به تیل متقنو کېکنن خنجام دپاره د پرزګارودي په دغې مسله چې عليه بعض لل الله د بعدت ل کې کېوازی الله دی په اللهعاد دنا خا اے غلموں گادیاں نو ضرور دے ہو دے السلام قال نوغویو یا قوم ابد اللہ اے زمانہ قومه بندگیو کہر اللہ مالکم مشتلساس لو پارا من الہن سوک لائق د بندگی غیرو سیوا د اللہ نا ان انتم نہیں تاسو الا مفترونا مگر دروغ جوړه انکی یا قومه زمانہ قومه لا اسالکم علی اجرا جنو عالم ساسنه په وی ان اجريا نرمز دوری زما الا عللذی مگر پاغزات فطر نیچه زې پیدا کولم فلاتا کیلون آیات صداکل نہ کار نه خلای و یا قوم استغفروا ربکم اې زمما قوما بخنو غړې د خپل ربنا ثم تبو الیه بیرا اوګر زې دی الله تا یورسلی سلام علیکم روبلگی باران پتاسو مدرارند حاجت مطابق و زید اوزات بگی ساسو د بارکو وطن تا الى قوتكم سرد طاقت سا سنا ولا تتولو مجرمین محمال و جرم کا انکی یا مگر دئی مجرمان قالوا جواب کیوئی یا حود اے حود علی السلام ماجئتنا ببینتن تا ندر آول مونگتا س دلیل تا رات دن دی کلیپا س دلیل اما نحن بطاری کی آلیہتنا نیو مونگا پری خودون ان قول کا بوجد مما نحن لك ابي مؤمنين انه يمن باتا ميمان دارن كي ان نقول نو يمن الا مگر ذا خبرك اعترى كباز الهاتنا الرسول يتاتا باز خدايا نو زمنغا بيسوين لونتوب بيسوين ستكليف عبد الله ابن عباس نا امام قرطبي رحم الله نقل كاين چه ايه کا معنا دا اصدقن بيسو بج بیسوین بجنون لسبک ایاھا د بیسوین معنا سره بجنون ته لیونه کله وله لسبک ایاھا ته دای په څه بدره دعای د بیسوین سماندا بجنونی کا بجنون لسبک ایاھا تا ته زما د خدایانو تکلیف را رسوله ته د لیوان توبه ته لیونه کله وله زکات اور په څه ګړی وډی وای کنه و ایت د نه خلا نو باسمه قال الله وعلى رسوله السلام اني اشهد الله زكواكم الله وشهدوا تاسن गवाشين اني برئ من ما تشركون چه زهم بيزار ده اګه نه چې تاسو الله سري صدر جوړوي مين دوني سيوا ده الله نه فقيدوني جميعا نچل جو کيمات تول مرا کوي اني توكلت على الله ما ازان صبح ربی و ربکن چه زمان اصلا سرب دی ما من دا بطن نشت دی دی زنده سرن یو اللہ هو آخذن بناسیتی ها مگر اللہ دی نیونکے دی سرکنڈی دا دا کنای دا دا قدرت الله نه او دا تصرف دا الله رب العزتنا چې دا اللہ رب العزت پلاس کی دی دی سرکنڈی چه کم خواه اعلی نو ان اِن ربی علا سرات مستقیم چه کنن رب دی پنی غلار